Kapitola 18. Záměr. Vašet a já jsme se při svých zápasech pohybovali tam a zpátky po úpatí a demre. Po té době jsem mu už vítr ani nevnímal. Byl součástí krajiny, právě tak jako nerovná půda pod nohama. Někdy byl mírný a jenom vytvářel v travě vzory, nebo mi házel vlasy do očí. Jedny byl tak silný, že mě volná látka šatů šlehala do kůže. Mohl se na vás vrhnout z nečekaného směru bez varování a opřít se do vás jako ruka mezi lopatkami. Proč se tak dlouho zabýváme bojem rukama? Zeptal jsem se Vašet a udělal jsem trhání jetele. Protože ti to nejde. Vašet mě zablokovala čeřením vody. Protože mě zahambuješ jako učitelku po každé, když zápasíme. A protože ve třech případech ze čtyř prohraje s dítětem o polovinu menším. Ale s mečem zacházím ještě hůř, namítl jsem. Zatímco jsem kroužil kolem a hledal mezeru v její obraně. Ano, ještě hůř, přisvědčila. Proto ti také nenechávám bojovat s nikým kromě sebe. Jsi moc divoký, mohl bys někoho zranit. Usmál jsem se. Myslel jsem, že o to právě jde. Vaše se zamračila, natěž nedbale sáhla, chytila mě za zápěstí a rameno a skroutila mě do spícího medvěda. Prvičkou mi držela zápěstí nad hlavou, napínej mi paži v nepohodlém úhlu, levěc mi pevně tlačila na rameno. Byl jsem bezmocný, musel jsem se sehnout v pase, až jsem se díval do země. Vech, hlesl jsem, ale vašet mě nepustila. Zakroutila znovu a tlak na mé rameno zesílil. Drobné kůstky v zápěstí mě začaly bolet. Vech, zopakoval jsem hlasitěji, myslel jsem, že mě neslyšela. Ale ona mě držela dál a ještě víc mi kroutila zápěstí. Vašet? Pokusil jsem se otočit hlavu k ní, ale ze svého postavení jsem ji viděl jen na nohu. Když jde o to někomu ublížit, proč bych tě pouštěla? Tak jsem to nemyslel. Vašet ještě přitlačila. přestalo jsem mluvit. Jaký je záměr spícího medvěda? Zeptala se klidně. Zneškodnit soupeře, odpověděl jsem. Správně. Začala mě tlačit dolů s pmalou, neúravnou silou ledovce. V rameni mě začalo tupě bolet, stejně jako v zápěstí. Mrzě ti vykloubím paži v ramení. Šlachy se ti natáhnou a odtrhnou se od kostí. Svolí se rezervou a paže ti bude vyset po boku jako hadr. Je to snad účelem spícího mervěda? Z čeho zvědacího půdu jsem se pokusil o chabou obranu. Ale tím se palčivá bolest jen změnila v ostřejší, takže jsem toho nechal. Během svého výcviku jsem se už víckrát dostal do pozice, z níž se nedalo vyklouznout. Pokaždé jsem byl bezmocný, ale až neníž jsem se tak opravdu cítil. Účelem spícího medvěda je soupaře ovládnout, pravila Vašet. Právě teď si můj a můžu si s tebou dělat, co chci. Můžu s tebou pohybovat, můžu ti něco zlomit, nebo tě můžu pustit. Raději bych pustit, řekl jsem a snažil jsem se, aby to neznělo moc zoufale. Nastala odmlka. Pak se chladně zeptala. Jaký je účel spícího medvěda? Ovládnout soupeře. Její ruce mě pustili, narovnala jsem se a pomalu jsem zahýbal ramenem, abych ulevil bolesti. Vaše stála proti mě a mračila se. Při tomhle všem jde o ovládání. Nejdřív musíš ovládnout sebe, potom můžeš ovládnout své okolí. Pak získáš vládu nad tím, kdo stojí proti tobě. To je letany. Po necelém měsíci v hertu jsem si myslel, že všechno pokračuje dobře. Vašec prohlásila, že se mé vyjadřování zlepšuje a blhopřála mi, že mluvím jako dítě, ne jako úplný blbec. Dále jsem se zetkával se Seléan na travnaté louce o mečového stromu. Těšil jsem se na naše zápolení, přestože mě pokaždé na hlavu porazila. Trvalo mi tři dny, než se mi na dní podařilo zvítězit. Je to zajímavý veršík, který můžu přidat k příběhu svého života, ne? Teď slyšte všichni, chci vám vypovědět, jak kvot bezkrevný slavný čin vykonal, když s dívenkou, jak průtek tenkou, bez bázní bojo. Jak mocně k úderu se rozpřáhl a srazil jí bez váhání, až se na zem svalila. Tak skonalo to smělé potýkání a jeho radost zalila. Zní to hrozně, ale já byl hrdý. A poprávu. Sama Silian mi poblahopřála, když k tomu došlo, i když vypadala nemálo překvapeně, že jsem to vůbec dokázal. A na místě... V dlouhém stínu mečového stromu mi za odměnu ukázala svou dvouruční obměnu zlomeného lva a zalichotila mi důvěrným skřítkovským úsněvem. Toho dne jsme byli s předepsaným počtem kol hotově dřív. Šel jsem si sednout na blízký kámen, ohlazený jako pohodlné sedátko. Ošetřoval jsem si tucet z drobných bulístek z boje a chystal se pozorovat mečový strom, dokud se vaše nevrátí. Seleán ovšem nebyla z těch, kdo by si sedli a čekali. Odopsala ke stromu, zůstala stát jen pár stop od nejdelších větví, které se pohupovaly a tančily ve větru a okrůhlými listy, ostrými jako břitva, opisovaly nepravidelné kruhy. Pak nahrbila ramena a vyrazila pod klenbu mezi tisíce bláznivě výjících listů. Byl jsem příliš zděšen, abych vykřikl, ale už jsem napůl vyskočil na nohy, když jsem uslyšel její smích. Sledoval jsem, jak skáče, křepčí a točí se, její drobné tělo v obíhá listům, hraným větrem, jako by si hrála na honinou. Dostala se do poloviny vzdálenosti od stromu a zastavila se. Sehnula hlavu, natáhla se a plátnutím odehnala list, který by ji jinak pořezal. Ne, nemávla rukou jen tak náhodně. Použila poletující sníh. Viděl jsem, jak se dál blíží ke kmani, proplétá se a brání. Nejdřív provedla tívka si Češe vlasy, pak tanec po zpátku. Potom hupla stranou a zanechala ketanu. Přetřepla si a vestřelila v listí, doběhla až ke kmeni a pleskla do něj rukou. A už byla zase mezi listy. Udělala lysování mostu, sehnula se a otočela a utíkala, až se odstala mimo klenbu větví. Nevykřikla radostí, jako by to udělalo dítě ze společenství, ale vyskočila do vzduchu, ruce vítězně vstyčené. Potom se smíchem udělala hvězdu. Ve zdechu jsem se díval, jak Slean hraje svou hru znovu a znovu, jak běhá tam a zpět mezi tanžícími listy. Pokaždé se nedostala až k kmeni. Dvakrát musela peláši z dosahu listů, aniž by to dokázala, a i ze svého místa jsem viděl, jak je rozlobená. Jednou uklouzla a musela se odplazit pod listy. Ale zvládla to ke kmeni a zpátky čtyřikrát. Po každé své vítězství oslavila s dviženýma rukama, smíchem a jednou dokonalou hvězdou. Nechala toho, až když se vrátila vašet. Z dálky jsem sledoval, jak na ní vašet vyjela a řádně ji vyplísnila. Neslyšela jsem, co jí říká, ale řeč těla vydala za celé svazky. Seléan klopila oči a šoupala nohama. Vašet na ní hrozila prstem a pleskla jí po tváři. Bylo to stejné hubování jako u všech dětí, když se dál od sousedovy zahrady, nech na pokoji Bentonovi ovce. Nehraj se na honěnou mezi tisíci vidícími noži posvátného stromu svého lidu.